مح شاسته وو د زن خلکو جنونې فاسده ذکر کل شاغدري جنونو اوس پاغه جنونو باندې شاسته ورت کړي داغی جنونو 300 خلاصه دا چې خلاص د علم له دې تدوین او دې کې باس کول کا به کار ندي شاسته د هر یوه ځوان جواب کوي نیزو چیز دے کی دے او لون را چې دی مسائلو کې پټواله دی او رانواله دی د دی وواجه نه بحث ممکن نه ممکن نه دیشا کدامت لبي چې د دی مسائلو کې خفا ده او رانواله دی نود ک ت دوین د سره ممکن نه دی سره سر نه دی ممکن نه دی شاې ووی چې د دی نه په غمت او اخفا کې به تا چې کمدونو ته دو نو هم بحث اوبح په پهکم کړی لکه م تودي وصففات چې دی دا سانانه له خو نه دی دا الله په صفاتو کې بحث کول او سره د دی نه په هغې کې خلک بحون کوي او دا غیدو پارشه کمونو مقدمات جوړی باس پکی کوي بیا شاسو بیا عام طور نقطه نظر ذکر کړي چې عام طور قانون دا دی پر اس ګولای او طالب دي مشره کارشیت لری نګورینو ولا غدا بلا شو وي دا داله سوی دی یا چې کمندونو د مرکات یو طالب دی هغه او یا الجیو ایا سلوم او عزت ده تاسو لسی دا ولا شوزګوی چې کله هغه په اراده باندې د خپل وخت موقيم او مناسب کتاب ته ګورماته چې الله ورته تشکی हसन کی هر یو کتاب ته او هر یو فندا چې دليري نه ګورنه دا غراني او چې کله په اراده باندې راشي هغې ته کې نو بیا الله او کی ک سان کې او دالم کو د لې نه ورتهګورې مشاید چې ګران کاري چې کله را شي او دی تې حالات ددي چې کومی او زرائی اوصاب غه به برابر کی هغې لرا مقدمات کې دی هغیبا بیا تفریعات شروع کی والله تعالی سکی اس آسان کی نو دا وجہ دا ترک چھے کمینو دا کیدل نشی چھ دیکھے چھے کمینو تدوین دا سر ممکن نده خفا دا پا کینو تدوین ممکن نده ویداغ اللہ تدان او کسرف گرانوالا یادا ہے چھے یارا گراند دے لگا سدھے گراند دے نوې تا ګرانواله د تر کوجه کې دی شي لکه تاسو لکه چې هغه توه یي او ګرانواله د تر کوجه کې دی شي نو ګراندواله د تر کوجه بیا خو به بالکل څه سکړیوم نه وي له له ته بغیر چې کم د مشقات او د تکالیف او نه دي نقولنا ان اراده به انه لا يمكن التدوين اصلا چې بالکل د دې تدوين ممکن نه دي نو فخفاه المسائل لا يفيد ذلك شاسې وي فتواله المسائل مسائل دا فائدہ نور کی چې دې دې کې تدوين د سره څه نشي ممکن نشي كيفه و مسائل علم التوحيد و صفات مسائل التوحيد و صفات کلی نو ارمه راکن دا ډیر جوړ دی بيدبار د زاید درک کې یعنی د دې درک تر رسیدلو زاید در رسیدل خو ګران دي صفات او حقیقت په خوښه رسیدلې نشي و ابعد احاطه او ډیر بعید دی دراګي راول نو د غلبی کول نو په دې باندې دې و دې وای سړې غلبه کوله نشي وقد يسر الله لمن شاء او وخاتئتي الله يرادو کې نو سانکي وګه وکذالك كل علم يا ترى ابادي الر داري هر ي علم كاركيږي په ظاهرې نظر کې شن ان البحث انه مستحيل ذين کول ولجه ګمونه دا بالکل محال لي والاهاده به ممتنعه او پدي باندې غلبه کول او د دې راګيرول دا, دا ممتنيا دي ثم اذا رتيز بي عداوته هرر کله چې دا هم جوی کړی شي پهاعات او پاساب و باندې یاازت مشت تهویل کېږي چې د باره کې مشونه برداشتی شي او پهغې باندې خوا وکری شي غې پهاتو باندې تو در فیفه فهم مقدمات او دمه په دمه تدریژ تدریژ خواری چې چه کمدنو پا د مقدمات و کې کی محسلت تمک کنو فی خدرت پاگی بانیسی شي حاصل شي وطیسر تاسیس و مبانی ہی او آسان شی اکی خدل د بنیازون و داغی و تفریع فروعی و زبیعی او تفریعات دو فروع پاگی بانی چه کمدنو و تفريع و فروعي و زوائهي فاقه بان او دغشان دي جه قمدنو نور سيزونا در طول سانشي ده زوجه ما زوائهي ده اعنى دغشان ده فروعه والا نور او ده وصوله والا و این اراد العسرة في الجملة مخي خداوهي جه سادهي رادوه د سره په دی ک تعلیف ممکنه نه دی غې جواب وک کوو اوس د داای چې سررف ګران دی لکه وای نه راله او سره تلچومله او که سایر را دووي راناللی ب چې څومره خو لکهبد دا ګران دی دفه مسللهمون دا خبره خو معه تاسان شو نه دی ولااک نه و بله او سر رو فضلو بعض لهماله بعض صحیح ده که او یو سړی دغه چې کمدننو آسان خوای اسلامیت کې تابونه س کوي او بل چې کمونو کاني کې تابګونه پړهوي په کې فرخت شته دی د الما او په خپل منځ کې تفااضم شو شي معلوم شي چې پلانکې جوور مولا دی او پلانکې سر سریسه د مولا دی په دی کې پته لې که نه الامال فی رکوب رورکوب مشااد او مقاو ته سیدل چې کممدي نو هغه په برداشت کول د مشقاتونو او د مصايبو کیږي پیر کوبل مشاقت علماء په سوره د مشقاتونو په برداشت کولو د چا کیږي د مشقاتونو وال او د خطرناک د سزونو وان اقتدار د غالب العلوم بتجشم العقول و ایمان الفهوم او هغه کې نه اصل چې کوم په سټ د تا اله په معنا ده کنه وان اقتعاد غارب العلوم او کنا اصلج کمنه په سټ د او ابول د علومه یعنی غلبه کول په با علومه باندې علومه باندې غالب کیدل بتجشم العقول و امعان الفهوم دا چې کمنه په ډیر اقل استعمال اولو سره دي سره ډیر چورا کلس استعمال کی و امعان الفهوم او په جوور فهم سره دي د سړی داد په ګرانو کتابونو کې جوړیږيسان کتابونه خو نور انگلیش ل ټټر والو میلی دا چې حاض مده ساتوننو ح کتابو حاض حتون دا خو چې کمنو حاض ظمیلي او حاضی ظمی دا خو چې کمو چې نک دا شي د اعلم پته خو چې کمون پهې نورو کتابونو کې لږي استعداد تیاداد پته. وَنِ ابْتِدَاء د غارِب الْعُلُوم بِتَجَسُّم الْعُقُول حاصِلَ کول قَوْل وَعُلُومُ بَادِئ دا چې کمنو په تکلف سره نظر استعمالولو سره وقو اقل استعمالو ز سر, سر دي و امعان الفهوم او بجور فهم سره دي سرسری ترجمي ځان ل خبري سرسری ترجمه خو کېدی شي د ام ا اسلاميات او علوم سنا سې غیر اغام چه کمینسو کی لاربای دی بارت ترجمهو کی او دنس فا حقیقت پانی را دا گراند کارده چه سمره استعداد زیادی دمرا اغام چه کمینسو سو پا حقیقت پانی سی کی ہوئی گی دوی موجه اغام سڑی زوان دوی موجه ویلی واد چه لین نسطلف علم یودو وینو خو سلف تدوین نو کرده شاہ سے بیسے چل لی چه صلاف و تدوین نی کرنو لیسے چلی صلاف و تدوین ننے کرنے نبی علیہ السلام تو سلام چکمونو دا آغی زن جوزیات اصول و فرو بیان کری دی او اصولی طریقی سرام زن زائنو کې نبی سلام حکمتونه حکمتو نوی لی دی او بجوزیات و طریقی سرام نبی علیہ السلام زن حکمتونه که حکمتو نوی لی دی او چکم فقاها صحابہ اکرامو جوور نظر والا صحابه اکرام ناغیم پا دیگه جه کمدنو سنه سباخسونه کردی اصالتن جه کمدنو موجود دی اصالتن موجود دی یعنی اصل ده دی علم پا خیر القرون کی اشتا اپل تدوین دی اخو ده ضرورت مطابق رستو کدلشی اغیب زمانه که ضرورت نو وجه زکر کئی قولنا لا ضرر آدم تدوین ته السلف صه یاغو بعد معماه د نبي سر الله لم اواصله هو په د نه چې نبی ل سات اسلام تمید دوسول وښ دی پهفره او فروه هو او پهغبانې چې کمونوفره او فروه هو او رایس یو د وقت تف ا او اقتدا کړی وه د نبیې السلام د نشه قدم په صحابه کرامو امیر المؤمنین عمر والیشو زید ابن عباس آئی شو و غیرهم رضوان الله تعالی علی مجموعین بحثو هم دو دی. اغیر زینا بحثو نا کردی واب رضو اجوه همین اور دی طریقی اختار کردی سو ملم یزل علماء الدین بیا همیشو چه کندنو علماء د دی دین ورسول اللہ کو سبیل الیقین او چلیدون کی پاغلار د یقین باندنی یو زیرروونه ما یاجونه ایلي وختکاره کول لاغه چې ضرورت په راته ته مما جمعالله اوفی فی هم د هغ نه چې جمع کړي والله به سنوته دی کې لکه ګوره شاې مثال ذکر کوي وایي مننظرې ته سنين. ضرورت ل دی ی اوی خبرې مننظرې ته سنی ضرورت نی ما هغې له خلک چې کمدو دعوه و تنقیحات و دست زون برابره و چه کلسه راشی ضرورت راشی و دعوه و علم سکی برابر کی تاغید پر مقدماتم برابر کی قواعدم سکی برابر کی تنقیحاتم برابر کی عرص چه کمدنو سکی برابر کی لکوز کو یو علا قدر چڑھائی ضرورت نشته ده نو آغا ازاکی خلق چه کمدنو لخکر تقسیمه ای افکار تقسیم کې چې دا مقدمهجی شو د داو دا د ور چې کله د چړی سر ضرورت شي سر را شي هر ورڅ کې بربر کې کا را من کا د راجلو من هم اض به مننظره خوب یو سړی دځ چې کله چې کمنو ابتلا په مننظره کلاله د منظه ما یو یر فتهته تشکې چې کله ولاشي بکی شو چې او مناظری ده ها غچا شا غبه راوچه توله فتنه را تشکیه نو یو جرد و سیف البحث سوائن هز نو دو بیا تور ده با سکرا راوی اسلام بربنده بیکلا تور ده باس او را پا بسیده ویو سمم او کلک بیکلا اراده و خالص بیکلا تصمیم کلکا اولی او ما تمحیز پاکا اولی خالص بیکلا اخلاص بی پیدا کو ویشمر عن ساق الجدي ويصر او دبه کندنو د پندای د محنت نا هغه نش کندنو پنسیو چته کړي ان مطلب تیارې به وته کو او برډه وواله د پندو د محنت نا ویاصر او مرټي ووته راخله ویازم جيوش المبتدين ويکشر او شکست ورکو هغه لختره د بیعتیان او ماتاوله به غلخ کړي ثم رأينا بعد باولد المنغا رسطو أن تدوين كتاب يحتوي على جمل صالحة من اصول هذا الفن أجزاء من تفاريخ العساة وكل سويد في جوف الفراء أن تدوين كتاب مدوّن كولي كتاب يحتوي شخص كمدنو مشتمل على جمل صالحة ودعسي مفيد جملو بانده أو مفيد خبرو بانده من اصول هذا الفن لأصول ذلك فننا دا انتہائی مفید دی اجدا من تفاریخ الاسوام دا ډیر چه کندنو مفید دی دا اغا تکلو دا همسانا ده دا چانا دا همسانا دا ربک مطلون هر دا یو دان خل شانی نزول لی و کل سوی دی فی جو فی الفرا او هر یو اخکار چه کندنو اغا پا اخکار دا فرا کرده پا, پا گیرده چه کندنو دا خرا کرده فرا, فرا کرده دا ام چه یو مثال لی یو سړی چې کمو خار د تللی ملګري او چا او خار کړی وه چا چې کمپ یو سړی او کار کړه بل سو چې کمونغښار کړی وه او بل فره چې کمو یو اوسیزو چې غ چې کمونو کار کړو ناغور ته وي چې ستاسو دا ټولسیزونه د فارلهکهپرس کا ځګې خاارې والله که نه په دا ټول دا وارس او چې کومه دا اوسه وجه دنده دی په ګړډه کې سکیږي راځي نو مطلب دا چې ټول علوم د دې سری تعبیری د دې په اړه کیسوم لري او کلل سوید فیجو فالفرا فی وكان الاوائل لسفایا قائدهم ببرکته شعبت النبي صلى الله عليه وسلم واخوانه ته ساهجته لکه علم کلام تر استوجه تر هغه ومدون شو الی حدیث تر استوجه تر هغه نوشو شو مثالو نشا څه ذکر کی. وقان الاوائل لصفايا قاده ببركه صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب هذه وقله قول اختلاف بهم يا النبي عليه السلام تهور دو نيزه بل اختلافات بکی نو اطمینان قلوبهم او زړه په دین باندې مطمئنلو دوجه برکت د صحبه د چانه به ترک تفتیش هم ما صلوات الله وسلم زونه مطمئنو وقرب او د تفتیش د اغه څو ثابت دي د نبی عليه السلام نه بس په دې باندې مطمینه شته چا وی دي نبی عليه السلام وی کې نور تپتی شتاج د تش دې کې حکمت سره دی کې دا چې دې ته نو وا دمل تفات مل لا تطبیق المنقول بالمنقول او دې ته ضرورت نو چې تطبیق وکړوي دا دلیل عقلي دلیل نقلي سره دې تطبیقات ته عزت نو وتمكنهم اوقات قدرت د دینه چې رجوي کول چې کنه اعتمادی اعتمادي او خلقوتا فی یرې من نهلو غامې ځ پهه ډیررو چې کمونه د ګرانو ګرانو ولومو کې موغنی نه انته دوینې حاضل فن پهکانل اووالو سفاه چې دی م کې د شقا د بارهه دی را وړ دی مستغنی نه انته دوینې حاضل فان دی چې کمونو ب د م دوون کوو دد ف نه کمه انهم امکانو بې سببې خور دی لکه دې د پاار مثال کرکې څ بده و چېته دوین د حی بې زت دی حدیث کے سالتن په زمانہ تشا کې موجوده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجوده درس محدثین نووی خونه دي جوړه دې حدیثونه او په کبدې طریقې ترتیب مرتب کولو نو, نو. کله ضرورت نو چې کله ضرورت راغې تدوینو شو دغه څنګه دې فن مخې ضرورت نو چې ضرورت راغې تدوینې شو اګه مثال ذکر کما انهم کانو بی سبب قرآد من الارب الاول اولنیو عربو سر صحابه اکرامو سر نزدیو واتسال زمان ام بی رجال الحدیث او چه دچانبی حدیث او ریده لون ها سر زمان سوا نزدیو لکان حسن بسرین و حسن بسرین سو موجودو حسن بسرین بابی ما دلانکی صحابی نسا کرده او ریده لدنو پایی که سند باست آجتو سلکا سڑیوی چیزی ورگزو چاوانه کلام که خدا دې نزي دې دې چی شي چې کلام دې وو دې ته ضرورت نه ونه وقاونهم منهم بمرء او مصنع هغه رجال له حديث چې سند والا کسان هغه دې دې لیدو په زای کې او ورې دو په زای کې وقتمقنه مراد عادت کله کو دا ګر وسو شو او قادرو بده باندې چې ثقال ایمانونه ته پوسو کړه وي وقله یقول سلام والو ويوجد خلد وقود اختلافنا ويوجد اصطلاحاتنا نوية نوية اصطلاحات تنورة مستغنين عن تدوين سائر الفنون الحديثية دا حديث زلاند كم علمي حديث الظلان كم فنون ني ويوجد أخينا هم مستغنين تدوين تهجته كم فنون لك شرح غريب الحديث واسما الرجال ومراتب عدالتهم ومشكل الحديث ووصول الحديث ومختلف الحديث وفق الحديث وتميزي صحيفي منه صحيح والموضوعي منه ثابت ديته ضرورت نو نرسته سراغي ضرورت وكل فن من هذا لم يفرد بالتدوين هر يو فن چه کم دنو سلفه دا مستقل بالتصنيفه نو لم يفرد بالتدوين يعني منفرد چه کم دنو با نو ولم ترتب قصولهو و فروه او نو مرتب فلشه اصول ده و فروه ده الا بعد قرون کسیره مگر پس قرونه کسیره او مدد متطاوله او پس اگدو اگدو مدونه لما عنات الهاجت ایله هر کل چراپیش ضرورت ساته دیتا و توقف نصح المسلمین علیه او موقوب شو خیرخواهی ده مسلمانان پا دیبانه چه دیگه ده مسلمانان ساده؟ خیرخواهی ده ثم انه او کسور اختلاف الفقهائی بناء على اختلاف في آراء الأحكام وعبذا ذلك يباحه وان تلك الالال بيد فقهاء اختلفوا والمجتهدين السلفا ششو زياد شو واللي بسك السد وجنا تديد وجنا تشاي لا دوكم يوي تشاي لا دوكم بقول لك دا يوم مثال منتخب اشياء ست اولا تشاي ستو كيل لا كم قدروا جنس تشاكوتو الدخار وي تشا بلو وي فجسب قول في اللتوي نقول في التفريعات شو شو خود اختلافات رغم وبعض ذلك قدام مفسديات ايوبايس وان تلك الالل تريد الباس جداه العلتون منجت افزائها الى المصالح المعتبره في الشرق اذا قدام مفسديات المصالح المعتبره مصالح مو مو البشريه وبعض بايس الشروق ون نش ون نشاء التمسك بالمعقول في كثير من المبادئ الدينيه ور دیر دینی با شروع کې اقلی دلایل او تخلق شو محتاج شو او پغیبه نه عقلي دلایل نشورو شو وزارت و وزارت تشکیکات تجفل اصول اعتقادیه او عملیه او عقيدي عمل په زونو خبرو کې تشکیکات را لزکه یو اقل يو, يو شنچلي بل اقل بل شنچلي نه فقال الامر الی را ل خبر دې خبر دې چې ال انصار الانتهاز الاقامه الدلایل العقليه حسب النصوص النقليه شبا استداج قانون دغه پاسدل د د قائمه اولو د دلایل او داس د دلایل چې موافق دي شای د نقلیوي او د منقول د معقول سره تطبیق وشي والمسموع بالمفهوم اتی عبارت جزاجی ددین اود مسمود مفهوم سره تدبیق وشي او گردش ددا نثرا مؤذرا بالدين دا کلک مادر څخه چا د پاره ترې ان دی شمل دی دی شمل دا دین یو لوی حصہ شوه هو ګرځیدل وساین جمیلا فی جمیع دا چې کمر وساین جمیلا هو ګرځیدل دا کوشش کيستا شمل المسلمین ور ټول غړو کارونو د مسلمانانو کې ور ټول غړو غړو کارونو د مسلمانانو کې او دوام شو چې جمعی شمل المسلمین هغه اجتماع چې کوم دنو دا یو ځای کولو او دروبد مسلمانانو کې و معدو من قات او اوش میره ل شد چې لوی شي. ل د با دتونونه وس او توات او سر د سرونه دو د توو د سرونو څو ګ سرو ګده.